Iru irakasle formatzaile edo PUMF zituzten orain arte irakaskuntza elebidunean denbora erdiz, ari zirenak eskola-eskola irakasleak formatzen. Hiruak euskaldunak izanik horietarik bat pasa dute euskarazko aholkulari pedagogiko postura, baina norain formatzaileak dira eskas. Ajnoa Izager irakaslea da eta Alab sindikatuko irakaskuntza saileko ordezkaria, egoera hobeki explikatzen digu. Badugu gura bat, hartu dute pertsona bat formatzailea zena, metru formatriz, eta bera ezagir dute ahulkulari postu urtan. Beraz, gauza hona da ahulkulari postua betea zaitea, baina formatzaile lan hori eramaten duten pertsonetan, orain badugu uh, ahulkulari bakar bat, izan da garai bat, nomor geroen bat eta hiru formatzaile, metru formateur delako horiek, eta hor gira egoera bat ean, nun, uh, ikaslean uh, erdia publikoan kasi ele bidunean delarik, aurkulari bakar bat bat dugu osoaren egiteko. Jakin behar da, Frantxez utxean ari diren eskolentzat, zirkonskriptzio bakoitzeko formatzaile bat badela, hemen bost zirkonskriptzio badira, beraz bost irakasle formatzaile, euskarazko irakasle formatzailea aldiz bakarra da, ikasleen erdia elebidunean ari direlarik.